le të nderuar kjo është tema e dytë e zinxhirit të mësimeve në çështjen e kaderit me lejen e Allahut subhanuhu te ala këtë temë ka të bëjë me frytet e besimit në kaderin folum në mësimin e kaluar për një çështje të rëndësishme si parathënie e temës tonë në këtë çështje është a duhet të flasim për kaderin apo jo e treguam dhe fjalët që kanë thënë dietarët, djet rastet kur lejohet, rastet kur nuk lejohet, argumentet si që i kanë shpjeguar ata, citet si paranoje, diçka e qartë për njerëzit, dhe nëse pyeten, nëse vijnë dyshim në lidhje me këtë çështje. Folim gjithashtu edhe për përkufizimin e kaderit. Sot do flasim me len Allah subhanahu wa taala dhe t'rregojmë me len ati subhanahu wa taala disa fryte të besimit në kader. Faktikisht, po të shikosh Me vëmendje, po ti ndjekësh argumentet e Islamit që për të vënë re që frytet e besimit në kader janë të shumta. Dhe është e vështirë që ti mështillosh gjitha. Nuk pretendoj që kam burtuar të gjitha dobitë e besimit në kader, por do përpiqemi me lein Allahu subhanahu wa taala të tërgojmë disa prej dobive të besimit në kader. Dhe dobie e parë që përfiton njeriu prej besimit në kader është se me anë të këtij besimi njeriu kryen adhurimin e Allahut subhanetauala. Për syse Allahu i madhëruar na ka urdhëruar që ne ta besojmë këtë deri. Sikurse na ka urdhëruar të besojmë dhe pikat e tjera të besimit. Kështu që besimi këtyre pikave, gjashtë pikave të besimit, gjashtë shtyllave të besimit, na ndërton së kaderi. Besimi i tyre konsiderohet adhurimi. Dhe ju gjithë e dini që adhurimi është me zemër, me gojë edhe me gjymtyr. Dhe në çështjen qeshtë, e kaderit pjesë mënt të madhe të durimit e merr zemra, sepse ka të bëjë me dorëzimin ndaj Allahut Subhanetaleh dhe besimin e vërtet të kaderit, siç më ka treguar Allahu Subhanetaleh në Kur'an dhe profeti i Tij Sallallahu Alaihi Wasallam në hadithe të saħa. Kjo është dobija e parë. Dobi tjetër që përfitojmë prej besimit të kaderit është Se njeri u manë të besimin dhe kader Shbëton Prej shirkut Edhe eruan vetën vetën vetë prej shirkut Bët fjalë për besimin kader besimin e vërtet Më thëmë duke besuar kaderin si që duhet Si që nga urdhurur Allahus Ne eruan vetën ton prej shirkut Edhe këtë të gjithë Dhe të shpikojmë të anisi Tërgojët Dhe dhe më thëmë që me gjusët Me gjusët janë ata që adhurojn Zjarin Ndryshën e qëmë zjarë potisët mund të marrin se si put zjarrin. Ata besonin edhe mendonin që drita është krijuesi i mirës, ndërsa errësira është krijuesi i keqes. Dhe në umetin Islam kemi një grup, të cilët quhen Kadrijet, të cilët janë i kaqëtur Profetit sallallahu alajhi wasallam me xhusat të këtij umeti. I ka me e ka quajtur profeti Sallallahu Alejhi Vesellem me xhusët e këtij umeti në hadith të saktë. Për cilët ka fol profeti Osellem? E ka quajtur me xhusët e këtij umeti par arsyesa se ata mësonë që ka krijuar së tjetër përveç Allahut më dhëruar. Edhe kjo është një çështje e cila do vimë më mbarë, por ne po tregojmë tani vetëm dobin e besimit të vërtet në qader. Këta, të cilët quhen qaderie ose me xhusët e këtij umeti, të cilët nuk e besojnë qaderin siç e ka urdhëruar Allahu Subhanu Teala, janë shirq ron në shirit duke besuar që ka krijues të tjerë përveç Allahut mëdhëruar. Sepse ata thonë që njeriu krijon punët e tij. Ne do ta shpjegojmë që kjo është një çështje delikate, krijimi i punëve të robërve. A njeriu i krijon punët vetë apo Allah si shdëgje, si sh... si Rëmërish, Allah është Allahu krijues i çdo gjëje si siç jivet në Kur'an? Normalisht Allahu është krijues i çdo gjëje dhe është krijues i punëve të robërve. Ne do ta shpjegojmë këtë gjë dhe kemi treguar bileta në mësimet ku kemi folur për Emri i Allahut subhanahu wa taala, kemi falur pak a shumë për këtë çështje që kemi thekur, nuk e di më nëse e mbani mend apo jo. Të, do ta do ta kujtoni nëse më mbani mend kur të flasim përsëri për këtë për çështje. E rëndësishme është që Allahu subhanahu wa taala ka krijuar çdo gjë, ndërtove veprat e njerëzve, atën krijimi i tij. Këta ta deri jetë besojnë që veprat e njerëzve nuk e ka krijuar Allahu, por e ata i krijojnë vetë ato. Domethënë për nuhen që ka krijuar si jetë të tërë përveç Allahut subhanahu wa taala edhe përdesa pasna krijuesi do të them ran shirku. Pa nuën krijuesi të vron çallahu subhanahu wa taala ran shirku. Kështu që besimi i vërtet në kader e largon njeriun nga shirku dhe nuk është thën ato që të bën shirku. Nuk ka mundësi domoshtë një person të besojë një besim të vërtet që bën përputhje me që është i sakt në Islam edhe ai të bën birë në kundërshtim me parimet më bazë të Islamit që është njësimi i Allahut subhanahu wa taala. Titulli i gjënje i pridobimit tjetër total i këtij besimit me kader është se kur njeriu njeh kaderin në mënyrë të detajuar dhe e beson atë, i shton Allahu subhanahu wa taala udhëzimin. I shton Allahu më shumë udhëzimin. Për arsye se besimi i këtij kaderi, se çështje modështore, është për udhëzimin. Edhe kur njeriu hyn në këtë udhëzim, Allah i shton edhe më shumë udhëzimin. Prandaj thellu Allah subhanahu wa taala walladinehtadaw zadahum huda Ata dhuzuan, dhe ato të cilët u udhëzuan nga Allahu subhanahu wa taala dhe ato të cilët u udhëzuan Allahu u ashtoi atyre më shumë udhëzimin. Kjo tregon që njeriu kur e njeh ka derën, edhe beson se si është e kërkon Allahu subhanahu wa taala, atëherë Allahu ka për të shtuar atij më shumë udhëzimin. Domthonë përveç kësaj që ai njeh, do, do t'i shtojë edhe më shumë. Dhe këtë do ta shpjegojmë më shosh çështje kur të flasim për çështjen e udhëzimit dhe humbjes. Përmbajmi në temin dhe qanë në shalë me nejnë në laut Si të shonë nga sushme Ose dhe të shkurë me në një qështë në tjetër Në lidhe me qështën e udozimit Që themi që Allah udozën në njërës dhe i hum në njërës dhe i hum në njërës Si është kjo, qysh, a është pa të lesi Apo jo, e më radhë, dhe të shpikojmë në shalë me nejnë në laut Ideja këtu është në mëndën që Kur një r konform këtij kaderi, konform këtij besimit në kader, Allahu i jeston ulzim. Prandaj thot euh, Allahu subhanuhu teala, ma asabe min musibatin illa bi idhnillah. Çdo fatkesi që ndodh, ndodh me lejen e Allahut. Me lejen e Allahut çdo i ndodh pjesë e kaderit, kur të me lejen e Allahut, domodin me dëshirën e tij, dëshia e Allahut, çdo pjesë e kaderit. Ome yu'min billahi yahdi qalbah, thayka bi sallallahu, Allahu i ulzon atë zemrën. Me që beson në Allahut, Allahu i ulzon atë zemrën tut al qama që ndihmi është një personi do të i bëj një fatkeqësi, edhe i e di që kjo fatkeqësi është për Allahut dhe dorzohet edhe kënaqet. Prandaj Allahu ja udhëzon zemrën, e ja udhzon zemrën duke e drejtuar atë tek dorzimi ndaj Allahut, edhe i dhuron knejsin zemrën ndaj asaj që i dha Allahu subhanallahu teala. Dobi tjetër për dobimin e besimit të kader është sinqeriteti. Sinqeriteti vëndëzëresh është një prej dobive më doshtore të besimit të kader siç e dini të gjithë sinqeriteti është një prej punëve më të mëdha për të cilat ka nevojë njeriu. Është një punë madhështore, është një punë gjigande, është një punë pa të cilën pa të cilën besimi i njeriu është si trupi pa shpirt. Kështu është të besojmë pa sinqeritet. Besimi pa sinqeritet është si trupi që nuk ka shpirt. Edhe këto lloj sinqeriteti njeriu e kultivon në zemrën e tij dhe zhvillon atë dhe e, e rrit atë duke besuar besimin e vërtet në Kaderin. Duke besuar lutën fikën e celularëve. Duke besuar besimin e vërtet në Kaderin. Sepse ai person i cili beson që me të vërtet çdo gjë është me caktimin e Allahut subhanallahu teala atë ai nuk nuk ja hedh syt krijesave. Edhe as nuk mendon që t'i bëj punën e mirë për hir të tyre, sepse ai e di që ata nuk kanë gjend dor. Por çështi në dorë ka vetëm olloj më dhëruar. Edhe çdo gjë që ka mbaruar e ka caktuar ai nga fillimi deri në fund se çfarë do të ndodhi ty. A du të krijeset, do të duan krijesat apo do të turrein? A do të marrsh risk apo nuk do të marrsh risk? Të gjitha këto kanë mbaruar. Por këto arsye nuk shqetësojnë njeriu i cili e njeh se ç'duhet ka deri në për krijesat. Edhe pse e shikojnë krijesat ku bëni ai një punë të mirë, edhe pse nuk e shikojnë ata. Por këtë është një soi. Si kur është shëhur Nuk është konë njëri Ashtu edhe kur është në sytu tjerve Sepsa i e di që zdoj që kanë bëruar Edhe kryesat nuk kanë gjëndor Edhe asë nuk ishën gjëndor në momentin Kur u shkruaj në zdoj që do ndodhë Dhe në dole forme Si kur se nuk ishën nuk kanë gjëndor Që të duon të person Për ndaj edhe Dëshuria dhe urrejtja në një personin Nuk vjen nga punët Gjëmendo njëri ju, por vjen për Allah në dhe Allah subhanahu wa taala kur do një personi thotë Xhibrilit alayhis salam që unë e dua këtë person dhe Xhibrili alayhis salam u thot banorët e qiejt edhe Allahu i vendos ti personin pranimin tokë ende në kundër dhe kundër ta gjithashtu e ka do thotë domthonjë që dashuria e vërtet që i hedh Allahu mesimtarve për njëri tjetrin është për Allahu subhanahu wa taala është për Allahu subhanahu wa taala i thot profetit e tij sallallahu alaihi wasalam në Kur'an sura Nfal Lëo nënfaktë ma nën e ardhë gjithë ma alaftë ndër ndërhem wala kin ndër qulubi ma lakin allah alaf bainum do të thot, thot profeti sikur ti të shpenzosh çfarë ka ndonya që ti të bashkosh zemrat e tyre nuk do të bashkosh do të por allah oshe jua bashkosh zemrat e tyre kur disi besimtari kupton që çdo gjë është ndër të allahut edhe furnizimi edhe dashuria edhe vlerësimi që të bën njerëzit ndaj teje ose ndaj dikujt tjetër Po e kuptova se unë gjej mirë. Atëherë, ke burr të kuptuar që sinqeriteti është një progjera më e domohojshme për ty, sepse është i vetmi, është vetmi, është vetmia zgjidhje që të ndihmon të largon nga e keqja, edhe të, të çon tek rruga e duhur për të ngritur lart në botën e herët. Po arsyen se njeriu që nuk është i sinqertë, çfarë ka me iksaj, mos sinqeriteti, për zy fajësis. Kërkon që të kënaqen disa njerëz. Kërkon që duket i mirë para njerëzve. Por nëse Allahu ka shkruar që ky s'ka për të qenë njëri i mirë për atyre, ti mund të bësh çfarë dësh por ta, mund të japësh dhe miliona lekë atyre dhe pastaj nuk kanë burtë dashur. Sepse ka shkruaru Allahu që ata nuk do të duan ty. Kështu që besimi i vërtet në kader e shtyn njeriu qite i sinqert. Do mbi tjetër është se njeriu i cili e beson në të vërtetë kaderin është i vetmi person i cili i mbështetet subhanu si Allahut subhanuhu teala siç duhet. Edhe mbështetja e Allahut, e teokulli nuk mund të përfituohet për një person i cili e mohon kaderin. Sepse ata personat të cilët e cilë mohojnë kaderin, mohojnë fushin e Allahut subhanuhu teala. Përta përta ekziston në univers gjëra që nuk do Allahu subhanuhu teala të ekzistojnë, edhe megjithse ato ekzistojnë. Prandaj thuhet do ta përmendni te historimi mbrapa nëshallah po thuhet që një fshatar shkon tek një prej kokave të Muhtezileve, të cilët të cilët Muhtezilet janë janë kaderi, domthonjë e mohojn kaderin. Shkon imam, dhe i thotë imam, do të lutjë Allahu të dhe ven mbrabe, shal, ma vijedhur, ma vijedhur, dhe më kthejë drejtim mbrapa shon se m'u ka vjedhur, m'ka vjedhur domthonjë një hajdut. Edhe ky Amr ibn Ubeid ishte kaderi, nuk nuk besonte domthonjë që Allahu është për të fuqishur për çdo gjë. Ai thotë, "O oh, Allah, fëderë ndër shqiptarët mbrapsh. O Allah do ti nuk doje që ti të bidhësh deveja por i por ju vroth. Edha këshëtarët e ler ler fardh mosulut nuk kanë ne për lutin ton, sepse kanë frikë se nuk e kthe ndot mbrapsht, sikurse u mor pa dëshirën e tij. Kan frikë se i do dëshirojë që të kthejë mbrapsht se kthe ndot. Sikurse kur e morën, e morën pa, domthonë pa lejen e tij. Domthonë, domthonë shqetari doli më i zgjuar sesa amri vinobedi, e italezi nuk kanë ne për lutin ton. Kur ky zot ti lutesh, nuk ka fuqi që drejtoqa universit, edhe u bë kanë gjëra pa dëshirën e tij, pavullnetin e tij. Kjo tregon domoshem që mundet që ai të ketë dëshirta këmbëpsh, se kthent dot. Për këtë arsye, mbështetja, ç'është mbështetja? Mbështetja tek Allahu spiritual do thotë që ti të dorëzosh çësën Allahut mëdhoruar. Ti të dorëzosh çësën Allahut mëdhoruar. Por, që ti të dorëzosh çësën Allahut, duhet të besosh që ai ka të plot fuqishën për çdo gjë, edhe kaderi është Gjë e kyreqësore është ka derë të besosh se Allahu po të fuqish për çdo gjë. Siç ka thënë Muhammadi, për ka derën, ka deri është fuqia e Allahut. Kjo është e vërtetë. Do të vinë re, do të vinë re inshallah me ndihmën e Allahut, jetmësimëve që do vinë. Që shumica e çështjeve kanë të bëjnë me fuqinë e Allahut. Dhe kjo është ajo çështje kyreqësore në dozinën kan vend dyshime grupet e humbura. Në të vërtetë. Edhe pse mund ta paranojnë shumica e tyre të parimisht Ose teorikisht, ndërsa praktikisht Dhe në dhe vërtet, ata nuk e parnojnë Fushin e allohë në shumë gjera Si shtë do vini, shalomenejn e allohë Kështu që nuk mund përfitorohet Një mbështetje e vërtet Të ka allohë sëmënëtale Për një personi cilë nuk beson kaderin Nuk e beson kaderin si shtë duhet Si shtë ka urdhuru allohë sëmënëtale Dobitit e të rësht Për i dobive Të besimin kader është frika për Allahun subhanuhu te ala besimtari jeton në këtë botë me frikë dhe me shpresë me frikë se nuk e di se si do ta mbyllë këtë jetë dhe me shpresë tek mëshira e Allahut subhanuhu te ala me frikë sepse e mendon që çdo gjë është e shkruar çdo gjë ka mbaruar ka mbaruar dhe çdo kush do shkojë tek ajo që është shkruar jo atij Do veproja të gjëra. Është shkruar që ky do veprojë kaq, kaq, kaq gjunafe. 1, 2, 3, 4, 5, këto gjunaf do të veprosh dhe do bën shkosh çdo që detyrosh në xhenem. Edhe këto gjunafe ke për të vepruar ti me dëshirën tënde, me fuqinë tënde, nuk do të detyrohesh askush. Ti ke për të vepruar. Allahu e nderojt. Edhe ku njeriu më mendon këto lëgjë që mund të, të shkruhet për banorëve të xhenemit, Allahu e nderojt. Këto lëgjë e bën atë shumë frikësuar. E bën atë shumë të frikësuar. Por në ditën kohë nuk bëhet pesimist, sepse e di që Allahu subhanahu taala është shumë i mëshirshëm, edhe nuk i bën padrisikujt. Edhe çdo kush që do hyj në xhenem do hyj, do hyj në xhenem për shkak të gjyhave të ti. tij. Edhe Allahu subhanahu taala ka lënë mundësinë të jetë që ne të punojmë punë të mira. Sigurisht se na ka lënë të lirë mire, të bëjmë punë xija. Kështu që nëse ti zgjedh të mirën, atëherë ta ka lehtësuar Allahu për të ke mira, është presoj që ti jesh prej tyre. Por njeriu nuk duhet të mashtrohet që gjatëjë të stibon punë mjërë sepse përfundimi është e që mërët në konsiderat takë Allahus. Përne për të rëzmetohat se profetius sallallahu sallem ka thënë një hadit sakt pasha Allahum ndë njeri për jush punon punë punët të gjëhnemit deri sa nuk ngelep dhe me ti dhe me gjëhnemit vetëm se një para krah në më thënë një, një distans të tepër e vogël para se të, të vivdekja një distans shumë e vogëlë Atëherë thot ndodh ajo që ishe shkruajtur, do ish të ndodh ajo që ishe shkruajtur në libër, që ky person s'ka përqendruar për banorën e xhenemit. Edhe atëherë do të punon për punon punën e banorëve të xhenedit, edhe hyjë atë. Megjithatë, në kundërt, po profeti sallallahu alejhi dhe selem, një person punon punën e banorëve të xhenedit. Derrisa nuk ngjelen në meritën e me të xhenedit vënë si një paraqart. Do mund distancë tepër e vogël. Atëherë thotë ndodha që është shkruajtur është para shkruar që ky person deri për të bërë në xhenemit, edhe ky vepron punë të këqija, më anë të cilave i mbyllët jeta, edhe mund vdesë mos besimtar ose gjinavfjarë sipas asaj që meriton ai. Ai do të i bënë të punë të këqija dhe vdes dhe hyn në xhenem, sepse i është shkoidh ky do ky do hyn në xhenem. Unë kam dëgjuar një histori. E ka treguar më ka treguar një person besnik, e ka dëgjuar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 Ja ja domthonë në rrug ka tabelë që t'i rrohet distanca që ka ngelur deri në qytetin që dëshiron të shkosh. E thoshte kaç kilometra. Po këy këy personi, shokët e vet nuk shikonin gjë, por zy ky shikonte Jehenemi edhe 120 km. Jehenemi edhe 80 km. Edhe thoshte ora do shkoj Jehenemi, do të jem budallat tash ne tiçi gjithëmendur ne shohim gjia shohim fillan qytet tot do dhe qytet të kaq kilometra fillan qytet do kaq kilometra un shoh këtu xhehenemi dhe, dhe kaq kilometra thot xhehenemi dhe kaq kilometra ai thot aty me zbrizni edhe bën llafe me to edhe zbret këni nuk kalon shumë ky hip në autobus edhe domthonë vendosëm që të pendohet të kalonse pa argument për Allah hip në autobus për shkuar në qytet po epo për të bërë gjyraf më pak nuk kalon shumë kur e shikon shokët e vet kishin bërë një aksident dhe kishin rënë të dy Shikojmë puna e caktimit të Allahut e nxorrit të person, e nxorrit të personit për atyrë, sepse kishte shkruar Allahu i mëdhur që ky person nuk është për atyrën që do të lutën xhelenin. Ne ka thonë për Jezusun selam këtë ligj dhe gjithë kjo kur njeriu mendon të kundërtën me kësaj që një mund punojë punë të mirë dhe pas sa ta mbyllë jetën me të qija e bën njeriu që të jetë shumë i frikësuar për ai asaj që e prët këllë këllë frikë, nduhet ta çon një pesimizëm, por duhet ta shtyje atë që të përpiqet të bëjë sa më shumë punë të mirë. Sepse siç e shikoni, do të libri ka dy më thënë, gjehnem, gjenet, ka me punët. Do të thon futen në xhenem ose në xhenet, ka bëjë me punën të tua. Dhe punët të tua dike në dorë. Dhe kur kur është shkruajtur që ti të jesh në xhenem, bashkruitur në bazë të punëve të tua, të tua të nda punët. Vetëm se ai gjithë hap zemrën inshallah subhanallahu teala. Me të gjitha që do vinë shalom brapa.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 Për drejtsisti Edhe mirësisti Për andaj, në gjdove prim Bajnë i këta Dhe kemi shpivuar dhe të emar të Allah Do të të rëgëm dhe më mbrapa, Allah, më brapa Kur flasin për urësit në Allah të madhëruar Bajnë mëntë Që gjdove për Allah të së për në tala është ose drejtsi Në bikër jesat është ose mirësi Dhe kur tje me ndonë Që gjdove të saktimi Që vijen për Allah të shënë të loj formë Atëherdi nuk shqetësohesh për këtë gjë. Përkundër sikë ke shpresë tek Mëshira Allahu, e Allahut subhanuhu teala, ije gjithmonë ke mendim të mirë sepse ti e di që Allahu i mëdhuruar sigurt edhe urcia e ti i vendos çdo gjë në vendin e vet. Pse urcia do thotë ta vendosësh, ta vendosësh çdo gjë në vendin e vet. Për këtë arsye besimtarët që e beson në të vërtetë Kaderin, ky besim e bën atë gjithë këtë shpresë tek Mëshira e Allahut subhanuhu teala dhe mos mos mendoj keq për Allahun e madhruar, për çdo lloj veprimi që bën Allahu subhanahu wa taala, edhe pse aty mund t'i duket i keq. Edhe shembulli shembulli i besimtarit me zaktimin Allahu subhanahu wa taala është si shembulli fëmijës të vogël me prindin e tij. Fëmia kërkon në disa në disa momente, në disa gjëra të cilat janë të dëmshme për të. Edhe pëse të mund të kënajshin për momentin Edhe i nuk e dikë të lojgjërë, i janë të dëmëshme Edhe i kërkohë të lojgjërë Dhe se përndi vejt e ndalon, a i fëllon i qanë Dhe se se nuk e kupton në fundën që ku është për fundimi kësaj Shmi, nuk e kupton Këshu dhe robin Kërkohë në ndisa i gjera Allah s.t.a Nuk e kupton që atëm të dëmëshme për të Dhe Allah e ndalon ati me mirësin e ti Dhe se diç që kjo është dëmshme për të person dhe e ndalon. Ai thotë Allah pse më ndalon? Mu dhe zemrohu për Allah subhanahu wa taala pse Allah ia ndalon nikojë që Allahu ia ndalojë të gjë për për të mirën e tij. Nikojë që në disa raste prindi i jep fëmijës vet, ka raste, ka raste i bën gjithë para, ka raste i jep ilaçe të hidhura, ka raste çon në operacion. Çfarë bëhet? E gjithë kjo pse vetëm për të mirën e tij. Ai se kupton fëllon qan, vërtet thret Nuk mësu kuptuar rezultatin përfundimtar. Kush është derobi? Kur njeriu nuk e nuk e kupton kur Sina Allahu subhanallahu teala që s'nie ka deri, atëherë kjo kjo kjo gjë e e bën njeriu që të gjendet përpara kadrerit si fëmijë i vogël para para prindit i tij, i cili nuk e kupton qëllimet e veprimeve që bën prindi i tij. Kjo më kjo është një shemb vulgëar dhe nuk ka krahasim me Allahu subhanallahu teala. Një pri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 Kur njëri e mendon hadithin që ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem që çdo gjë që cakton Allahu për besimtarin është hajer, për besimtarin është hajer. Por arsye sepse nëse jep Allahu një të mirë ai falendron dhe merr shpilib, dhe nëse jep një të keq ai bën durim dhe merr shpilib. Atëherë edhe te ke te keqja, e cila më ndodhi që është drejtësi për Allahu dhe jep njeriu për shkak të gjërave që bën, kur njeriu bën durim, Allahu e kthen këtë gjë në të mirë duke i dhënë të sabrat më dhaja. Bile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 kam parë dje në ndër Allahu Subhanu Wa Ta Ta'ala dhe më tha o filan kërkon shfarë në voje ke i tha shra Allah duhet më falë gjunafat i thotë Allahu Subhanu Wa Ta'ala këti person në ndër mos dëshëron dhe një gjithi edhe i thotë gjunafat duhet më falësh i thotë i kësi të kam falë dhe i a ja, thotë këtë gjë Muhameni Mësiri i thotë Muhameni Mësiri i thotë me falin Allahu Subhanu Wa Ta Ta'ala vetëm se pregatitu për zëprav I dhëtë pregatito për sprova Në më thënë Nuk mund dhe që njëri të arrijë gratë lartë ka TVs, Të ka lovë së për në talë për së përvuar Shë që dhe besimin këder Besimi vërtet në këder Dhëtë të bëjë njëri unë që tjetë sa më durim tarë Sa më i fuqishëm Sa më i fort Në jësa që ka se lovë së për në talë për të, të, të, të Në saktim për rësuri zepse Kjo lojgje e bënë të tjetë dhe ma afër a lov Edhe këj personi pasaj, pasaj thot, Ma se i thot më hamë në në sirini Që përgjithu për sprova Thot nuk kalon pa ko Pa ko kalon nga jetër ti dhe smurët Një smundje paralize Dheri së tes Dheri më në vdekes Me të smundje Thot Omër uh, i min Khattavia radhiallahu anhu Ne i thot gjetëm Gjetëm më të lumëtur E gjetëm të këdurimi Gjetëm më të lumëtur E gjetëm të këdurimi Durimi Gjithashtu, thot Alio radhiallahu anhu Durimi është një kafsh që nuk të hedhë kur Prefetrojë për shumë Kështë kështë kështë për një Mushke Nëse do të qonim dë më thënë Durimin mushk Ata është zole mushke mundu të hedhë Vidëm durimi Këllë i mushke që që dërim nuk të hedhë kur Nuk dë më thënë Ka përshëllim Alio radhiallahu anhu Që nuk gjen asë një lojt keqe për i durimit nuk sill kur keq durimin. Përkundrazi, sill vetëm hajër tek njeriu. Allahu na dhuroftë këtë gjë. Gjithashtu thot Hasan al-Basri, Allahu e mëshiroft, "Po durimi është një prej thesareve, një është një thesar prej thesareve të të mirës, të cilën nuk e jep Allahu as dokujt, por jepet në një person i cili është është person me vlerë tek Allahu subhanu teala." Në ai personi i cili beson në vërtetësinë e kaderit përson që dëni si çdo duhet të gjeni atë që është i dhuruar. I merr gjithë me durim, sepse i e di që çdo gjë është e caktuar, ka mbaruar ajo. Edhe në të vërtetë ne po na ndodh ajo që ka shkruar Allahu për ne më parë. Ka shkruar para 50 mijë vjet përpara se të kryejë si të tokë, çdo vih inshallah. Kështu që nuk ka zgjidhje vetëm se durimi. Po deshet duro, po deshet mos duro. Ajo që duhet të ndodhë do ndodhë. Dhe. Të gjithë njerëzit të gjithë krijesat që vijnë në të dhunja do vuajnë. Shkruajtur Allahu subhanahu taala për çdo qend për çdo pjesë të vujtës. Por i miri përfiton shpërbimin te Allahu subhanahu taala, kurse i keq i përfiton, përfiton vetëm dënimin për këto vujti vetë asgjë tjetër. Kështu që personi i cili beson ka derin dhe e dorëzon çështën në Allahu subhanahu taala është personi më fitimtar në këtë lloj vujtish të cilat i vonë gjithë. Edhe po të shikosh në të kundërt, persona të cilin nuk e bësen ka deri. Edha as nuk e din se ç'është ka deri fare. Edha as nuk duhet të din për ka deri. Do të janë njerëzit që tremën më shumë se çdo kusht tjetër në sprovë. Prandaj po të shikosh disa proiturë i çojnë sprovat drejtën e shmendurij, disa proiturë i çojnë sprovat drejtë në përdorimin e ndrogës ose vrasjes së vetes. Ajsa vrasja e vetes është bërë dhe në prit dukurive më të njohura në botën perëndimore po për arsyesa sepse ata janë njerëz zbesimtarë. Njerëz zbesimtarë edhe për për diçka të vogël fare ata vrasin veten. Si për shumë në Suedi ose në Amerikë ose në Norvegji ose në vende të tjera. Edhe po çikon shkaqet që i shtynte njerëzit vrasin veten në një gjëra të vogla, të cilat nuk vlen më shumë se sa të mbyllësh syt ose të domthon të, të shqetësohesh për punë minutash ose më për një punë një orë edhe pse ta harrosh atë gjë. Dikush vred veden Pëpse vdi që i adhuruër i ti I idhulli ti që e adhuruër të Dikush vred veden Sepse e la e dashur e ti Dikush vred veden për një shkatje Dikush vred veden sepse nuk, nuk kalën provimi Dikush vred veden sepse Nuk e donin shokot Njërë të ti lajsa në, në disa shtete Jënë hapur dhe spitale Për të varë veden E gjithë kjo nga qiftaj njërë Duk bëse në kader Nuk e dinë të shkaderi s'u gënjon fin ato modështin e kaderit, të modështin e Allahut subhanu teala. Çka është shkruar Allahu për njerëzit? Si si duhet ta presin njeriu këtë kader? Kush është? Ushë detyra e tij ndaj ndaj kësaj pikë të besimit. Këta arsyet që i gjen njerëzit më të trembur ndaj asaj që ndodh. Njerëzit të cilët për një gjithë vore që mund të bjerë në këtë jetë, e shohin jetën si një ndzyr. Sikojë fati është ajo. Jeta s'pa vlerë normalisht dunia është pa vlerë tek Allahu subhanahu wa taala. Por ju ta shikojnë njeriu këto lloj pa vlerësitjet vetëm kur i bie ndonjë ndonjë gjë qoftë sa edhe sa do e vogël. Ku në jetë duhet të shikojë si besimtar që kjo jetë është jetë është kalimtare edhe jeta vërtet është tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu në një prej pikave për dobive të kaderit është edhe kënaqësia. Besimtari disa raste, kjo nuk është për të gjithë, ngrihet në një grad më të lartë se durimi dhe siç e dini durimi që kanë thënë dietarët është durimi është që mos zemrohesh me zemër për atë atë që ka dhënë Allahu subhanallahu te. Dhe lutso Allahun më dhëruar që të adhuroj këtë durim, sepse kjo është më e vërtetë dhunish një prej frytë për cilësive të mëdha besim më të besimtarëve. Allahu subhanallahu te ka treguar që ata cilë të cilët marrin argumente dhe për argumentet janë nd janë durimtarët në Kur'an. Durimi thëm është me zemër, me gojë edhe me gjymtyr. Më zemërë është që më zemërë është Pra të gjithë ka dhona loë së më të tala Më gojë është, më zeshë prehesh Ankesën Pra të gjithë ka dhona loë më të dhërëvarë Më zeshë ankesë Më të të regosh në formë lemërimi Që është nevojshme që të lemërë është Që ka në ka dubinë në të lejmërimi Që ka në ka dubinë në lemërimi Që ka në nevojshme, du të din njërzit Por jo të thuarë O do të thikasën Allahu subhanahu wa taala siç bën disa njerëz për shkak të çën rrobet, ku bini fatkeësi ose bën veprime të tjera të pa matur, krahasojmë të bën gjë që kanë dhaluar Allahu subhanahu wa taala, gjithë ato dali e nxjerr njeriu nga durimi. Nëse aty është sqetësimi i zemrës, nuk ka gjë, njeriu mund sqetsohet, kjo nuk është është natyrë e njeriu, se njeriu kur i ndodhin gjë të këqija, ai mërzitet, sqetsohet, por jo të zemërohet për caktimin e Allahu subhanahu wa taala. Edhe ka raste ku disa besimtar, të cilët kanë besim, besim më të fortë, ngrihen në një gradë dhe shkojnë një gradë më lart se thjesht durimi, që është grada e kënaqësisë me atë që ka dhënë Allahu subhanehu ve teala. Këto janë grade, është një gradë e lartë, të si cilin normalisht nuk arrin ndonjë kush. Dhe grad është gradë më e lartë se thjesht durimi. Durimi është detyrë për çdo besimtar. Nëse nuk bën durim, më në gjonaf. Nëse kënaqen në me atë që ka dhënë Allahu subhanehu ve teala jepulqyshme. Po gjëza ti, po gjëza ti, për biçë historish të grave shumë mirë. Ose arrite, atë mos u ndaj durimin sepse durimi është një pjesë e besimtarëve dhe kanë të haja shumë madh për besimtarin. Këngëja e besimtarëve me ngactimin e Allahu subhanallahu teala e bën atë që të jetojnë të jetojë, ta jetojnë xhenetin qind të dyon. Prandaj ai person i cili E mbushë, si shtotin mbush në kejme në gjozije E i që e mbushë zemër në vetë Me kënajshë, ndajtësak timit Allahu s.w.t. Allahu e mbushë zemër në ti Me pasuri, me qëtësi I dhe jazbrës zemër Për shdoj gjëje tjetër Për të e ja mbushë zemër në ti Me dëshurin vetëm Por Allahu s.w.t. Edhe këthimin të kaj Edhe më në shtetin të kaj Dhe më dhe në shikoni sa dobitë më dhaja ka Kur njeriu e mbush zemën e tim e knajqin Da e saj që i ka dhenë Allah i madhëror Që knajqin Do tërgojmë të dobiti që dobi më më braba Një prej shkajqeve që e ndihmon njeriu të knajqin Ma të që Ka të sektur Allah s.p.t. Thot I e pysin Një person që që të jahib në muad Si mund të arin njeriu gradën e knajqes Të dhe gradët të më thëmë Dhe ka thënë E arin në të kur të ketë katër gjera ndaj Zotit të ti. Tij. E para gjë është ti thot, nëse ti O Allah më jep, unë e pranoj atë që më jep ti. Nëse ti më ndalon, më ndalon mua të diçka, unë kënaqem me atë që më ke ndaluar. Edhe nëse ti më le të jetoj, unë do ta udhuroj. Edhe nëse ti më fton, unë do të përgjigjem. Kur njeriu thot, ja, më vdi ka këto katër gjëra, ai ka arritur me të vërtetë gradën e kënaqësisë me atë që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Thot një person tjetër, një dietar e ka treguar gjithashtu dhe te Ibn Qayyim al-Jawziyni në Libërën Medare al-Salikin, thotë kënaqur prej asaj që, preja saj që të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala në gjitha raset, sepse, a i të gjitha rastet, sepse ai të kanduluar ato që të kanduluar që do të japin, të ka sëpërvuar që do të shpëtojë, të, shpëtoj, të ka smur që do të çërojë, të, të ka vdekur që të, që do të, të ringjalli dhe ruhu që të mos largohesh nga kjo dynja pa e pasur të frytë kaq lartë që është kënaqësi sepse nëse ti nuk e ke këtë në zemër, atëherë ka portrorën vlera jote tek Allahu subhanahu wa taala. Nodbamse për arsyes se që një person kënaqhur, kushtë, të quhet i kënaqur, nuk ushqesht, kënaqur me atë që ka dhënë Allahu, nuk ushqesht që ti mos i dhëjmë zemra për pra ato sipop që ka dhënë Allahu më parë. Se kjo është është normale por duhet që mos i zemëruar edhe është një grad pak më lart se sa durimi siç e them. Do biti tjetër është prikaderit dhe kjo domethënë është një grad tjetër më e lartë se durimi. Dhe caktimi i Allahut subhanallahu te ne është ta falënderojmë Allahun e mëdhur për pra ato gjithçka që ka dhënë. Ta falënderojmë Allahun e mëdhur për të gjithçka që ka dhënë. Edhe transmetohet në hadith sakt se profeti sallallahu alejhi dhe sallam tregon që Allahu i mëdhur u thotë Melikeve të tij Aja morët, aja morët shpirtin djallit të filanit I thonë atë po E thotë, es ju përgjigja i në këse që i bët E thonë me lajket ari të falendoj të ju Dhe Allah edhik të dhe gjëvej përjit ata për të reguar Dhe më hëmë të që është të dëbishme për njerëzit Dhe thonë të falendoj të ju Allah Ater thotë, ndërtoj një robit tim Një shtëpin në gjënet dhe që e një shpija e falendrinit Këtë më hëmë t Oji ti të shik law, të gjegëm ajo që ka dhënë Allahu dhe t'a falenderojsh Allahun në gojë edhe me zemrën tonë pra pra pra për ato që s'ka dhënë. Për ato që ka dhënë. Pra përse pse çdo gjë që jep Allahu besimtarit është hajër për të. Çdo çdo gjë që jep Allahu spontala besimtarit është hajër për të. Përse pse nëse hyn një të keq dhe besimtari pun durimin, ai atëherë më shpëlim. Dhe di çfarë ka kom përse jetë, ti kërkonsh problemin për Allahun spontala. Dhe Allahu po të putra sidh problemin. Po dëshiron të ndonjë, ti të marrësh problemin, vetëm bëj durim. Kjo është detyra jote. Bëj durim, se do t'ajape Allahu shpilibin. Pamas. Allahu subhanuhu teali thotë thot, për durimtarët, inna majawfus-sabiron ajruhum bighayri hisab. Po durimtarëve u jep Allahu shpilibin pa llogari. Pa llogari do të thonë thotë është më bujari, ai që thotë do të jap shpilibin pa llogari, nuk ushtkrijes. Po thotë do të jap shpilibin pa llogari, do thon, të thonë mos llogarit shifra. Shpilibin pamas ai zon ditën e gjykimit kur të shikojnë njerëzit se çfarë është problemi do kanë durimtarë tek Allahu subhanetale do ndëroronin kur kthehen te njëri tjetri, edhe të upritej mishi me gërshër që të arrijnin gradën e këtyre njerëzve ditën e gjykimit para Allahu subhanetale. Ë gjithë këtë me durim duke falendëruar Allahu subhanetale. Edhe themi që njeriu arrin një gradë të lartë duke falendëruar Allahun për çdo gjë që i cakton atij për arsye se Si që thamë, shdovej për Allah s.t. është ose drejtësi, ose mirësi, ose të duja bashkë. Nësa jo është vetëm drejtësi, a nuk i takonë që ti ta falenderojshë Allah për drejtësin e ti që ka vendosë në tokë, edhe pëse jo është kundër të je. A nuk është e blefshëm që ti ta parënore që gabimin tëntë, për para Allah s.t. e përsa jërë zotë jështë ka kryuar dhe ti e gabimitarë, thush po Allah, unë merito, të, e meritova këtë dënim që më dhe ti. Ëndërse ti e punon këtë lloj gjëje prap Allahu Subhanuhu Teala nuk, gje, nuk ka për, nuk ka për të nduar bosh. Sepse mirësia është hija e madhe sa për një të keqë e një i jep besimtar shumë mirë. Prandaj është ai Subhanuhu Teali i cili të hetë të keqe të për të provuar, të hetë të keqe për të ndëshkuar për gjërat që ke bërë. Edhe nëse ti mund durim dhe kënaqësi është ajo që ka dhënë Allahu Subhanuhu Teala, Allahu kënaqet për teje. E ku ka gjë më të madhe se të fitosh keniçin Allahu Subhanu Teala, ke për të fituar? urdit që loja jesh për ti, atëherë do që loja për teje. Nëse dëshiron të shikosh sa i kënaqesh Allahu për teje, shikoe veten tënde sa i kënaqur je ti për jashtë gjithçka dhon ty Allahu në lidhje me provat. A je kënaqur apo s'i kënaqur? Po jetin ti nuk je kënaqur, atëherë diësa je akoma mbrapa, je shumë mbrapa për të arritur atë gradë të lartë të kë Allahut së mëngjta. Kështu që një pri gradave të larta që arrin besimtari është. Që jo vetëm të kënaqem me caktimin e Allahut, por ta falenderoj Allahun subhanallahu teaj për caktimin që jep. Edhe siç përmendëm gjithashtu dhe hadithin e sipërm, gjithashtu vetë fjala që thot Allah subhanallahu teaj alhamdulillahi rabbil alamin, dhe shumë ajë të që thot alhamdulillah. Në kurë përgjison, mos alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ard, falanil hamdu lillahi. Da lavdërimi që krijoi çaj të tokën. Falënderimi dhe lavdërimi takon Allahun Zotin e botrave. Zoti i botrave, domethën, i takon falënderimi sepse është Zoti i botrave. Por në këto botra ngjinin të mirë dhe të këqijat. Atëherë di, aty takon lavdërimi dhe për të mirë dhe për të këqijat. Por arsyse sepse këto të, të këqija i ka vendosur në vendin e vet. Ato janë të këqija për ne, po jo për Allahun. Por Allahu na josh vendosur në jo vendin e vet me drejtsinë e tij për çdo kënd, për çdo kënd siç e meriton durësinë të luk del nga drejtësia e Allahut subhanuhu teala. Dhe ne nuk kemi gjë ditë vetëm se dorëzohemi sepse ne ai na ka krijuar vet dhe bën më ne çfarë dojë. E megjithatë çdo gjë që bën Allahu kundrit nesh është ose mirësi ose drejtësi. Vetëm sa e problemi që nderojnë që njerëzit në shumë raste nuk arrin ta konceptojnë dot, dha asta kapin dot, asta perceptojnë dot me logjikën e tyre se ku qëndron drejtësia në këtë pikë. Por arsye sepse njerëzit O djikë aty shumë e manga po. Fash, mbajnë më gjithmonë 115 fëmijë, si punë fëmijëz vogël. Që thotë, pse më dalën mua babai thotë ose nëna që u ta portan ta marrë të llojë. Ai nuk e kupton që aty është aty është vdekja e tij po ta përdorë të llojë. Ai që nuk e kupton të llojë, ai i duket domosë se ku ti është padërisi që bën prindëri të ti, që ndalojnë. Është një njeriu, nuk e kupton dot çdo gjë, ka shumë gjëra që faktimi Allahu si kupton dot. Edhe rezultati ku është se fillon dhe mendon keq për Allahun subhanallahu ve teala e koqë allojmë dhëruar ka vendosur çdo gjë në në univers në drejtsinë e tij ose në mëshirin e tij ose në dyja vetëm se njeriu duhet të kuptonë këtë lloj gjëje në aspektin e përgjithshëm edhe nëse ai nuk e kupton në veçantë në një moment të caktuar që ku është dobia ose drejtësia në të lloj pikë. Një dobi tjetër, për dobive të besimit që der është që besimi që der është një njeriu ti jetë modest, ti jetë modest. Mos tregot me një mafh. Stregot i lartë, sepse ai e di, ky besimtar që beson ka deri e di që pasuria, posti, dia, njohja në më të njerëzve janë vetëm për Allahu Subhanetale. E ka shkruar i thuaj Allahu që ti do të marrësh kaq, ti do të marrësh kaq, ti do të marrësh kaq. Nuk i morën këto me zotësin tënde. Po ndajë ka disa njerëz secilat mund të bëjnë shumë shkolla të larta. Por nuk fizën dot lek. Nuk ka asnjë person mund kë dykta shkoll, edhe bëmilën. Sepse ajo është me është me faktim është e shkruar që kjo do marni kaq, kjo do marni kaq. Kështu që, që sishëm me zotin tënd. Për të rzye nuk ka shkak që ti bësh mend i maf. Përkundërzi kuti kupton në vërtetë kaderin, kjo lëgjë do të bëjë ditësh mundes, sepse ti e di që çdo gjë erdhi vetëm për Allahut prantal. Erdhi vetëm për Allahut më pra dhëruar dhe nuk ishte që për të në vërtet. Ane mu se duket vetës e e burri mirë Se pëse ti paske dhije Ose se pëse ti Paske pasuri Ose se pëse paske post lartë të kënjërzit Se gjithë të të vetë në dhurat Për Allahus më natale e për askoj tjetër Dhe e gjithë tjitha Mund të këtë shkruaj të gjithë ashtu Si shtjitha edhe të t'i mari për sëri Një dobi tjetër është Për i dobi vetë besimin këtër është Edhe bujaria Bujaria Bujaria është një me virtyteve të larta të besimtarit. Dhe personi i cili beson ka derë, beson në të vërtetë ka derën në mundit kur kooperacis. Kooperacia është një prej virtyteve të ulëta që si takon si takon besimtarit. Ai person i cili e di që Allahu subhanahu teala ka shkruar riskun për çdo person, që momenti kur ai merr frymë për herë të parë në këtë dynja dhe dal momentin kur t'japi frymën e fundit Duke vdekur ai person nuk ka frikë për i për i varfërisë. Azumi t'i tregon të, të, të komprat sepse e di që Allahu Subhanuhu Teala e ka shkruar të kur çdo kafshaj që do futesh në gojë, sa do hash, sasinë, cilësinë, llojin, çfarë do hash, çfarë do hash, çfarë do leh, çfarë do, do marrësh, çfarë të beshtjerëve, edhe ato gjëra të cilat ti do të marrësh për të bërë gati për të futur mgoj, për tjeder, në gojë dhe pasa të japësh dikujt tjetër, kjo është e shkruar te Allahu Subhanuhu Teala. Si është për ty ajo? nuk qije për ty, ishte për tjetrin, ishte shkruajtur me kjo kjo kokor molle është për final, nuk është për ty. Prandaj ti mund të mund të avosh dot e gojën atë, pas e nxjer prapë dhe jep tjetrin, s'e sjotja. Kështu që a ka mundësim mbas ti besimi, besimtari që tregon kooperacit, nikogjë ti e di që pasuria në vërtet është e shkruar për Allahun terdhin sepse e shkruan ti Allahun. Ti ku sepse s'ishte jotja. Po ta konsideroi njeriu po së rinëto në formë normalisht nuk gjenet vend për kooperacinë në zemrën e tij. Gjithashtu një prej dobive të besimit të Kader është edhe trimëria. Trimëria gjithashtu është një prej cilësive dhe virtyteve të larta të besimtarit. Kjo ka të bëjë gjithashtu me çështën e besimit në Kader sepse Allahu subhanuhu teala ka shkruar për njeriu sikur të ka shkruar edhe rrezikun. Ka shkujtu për të e dhe Momentin se kur të vdesi Shkujtu rëllohu së përhanda që, Sa dhe e tosh Edhe kur të vdesish Si të vdesish Sa dhe buash Në gjitha në shkujtu rë Për ndaj edhe kujdesi të e përt Nuk të ruën në vdekja Sikur se dhe nëse ti shkon Hullhidhe shvet Për të vdekur Po si e shkujtu për të vdekur Nuk e për të vdekur Nuk e për të vdekur, vdekur. Dhe kemi rastet shumëta olle mi sigur që çdo njëer për yush di raste të personave, njerëz të cilët kanë qenë duke vdekur dhe kanë jetuar, një koqë njerëz të tjerë nuk kanë nuk kanë që për të vdekur në bazë të asaj që mendojmë ne, si njerëz, dhe kanë dhikur po pritur. Sepse të parë nuk i kishë ardhur e xheli, ose dyti kishë ardhur e xheli. Prandaj thot Aliu Radiyallahu anhu, thot për i cilës për i cilës ditë për cilës për dy ditëve un thet t'jam mbath. Për cilës për dy ditëve të vdegjes un thet t'jam mbath. E ka thënë form virësh, po do po t'rregoj kshu, në është na bisht. Atë jam mbath për ditës në të cilën nuk mund të mësh caktuar të vdes, apo të ja mbath për ditës në të cilën është më caktuar të vdes. Në atë ditët që nuk është caktuar u qëndrov të vdesët, atë ditë se kanë frikut. Ndërsa ato ditë që është caktuar që mund të vdes nuk më shpëton për e sajtide kujdesi që që përgjese e shkrujtur nuk të bëndo për kujdesi pra një dhe mua uja rrëdi Allah në hu thot një i vjerë që dhe shtu thot që frikat saku i duket, i duket caku, si kur të vdesi për para si t'i vi e gjeli që ka shkrujtur Allah s'u përnë tala për ta edhe mundet që kërë frikat saku të vdesi nërsa i që është trimit Ndhe futët të këvdekja E kërkon vdekja vetë, nuk des Sikur se ka i shenë dhe Khalid i në walidi Radhi Allah Ose Zuberi i në uami Ta, dy, dy sahabë Ka i shenë nga njëzë më të njohër Nërë sahabët të cilët kanë sekretikuar Për fenë islamë Me trupët të tyre Nuk e luftuar rukët Allah A i se Khalid i në walidi Nuk ishte pjesë të trupit Pa plagë edhe kur vdesat, dhe diqin të shtrat, dhe po vdesat, si shë në ordin dhe vetë, dhe po vdesat, si shë në ordin dhe vetë, e kravatin tim, thët. pra në e mluftuar, thot, mos flefshin syt e frikacakve. Kam luftuar, në gjithë të luftra, nuk ka pjes trupit tim, dhe që nuk është plagosur, me gjithë të dejat, dhe po vdesat, si shë në ordin dhe vetë, në vëndën e tyre. E gjithë kjo të rgonë, në mëjnë që, Si je shkruetur, nuk e për të vdegur, po çesh po çesh është shkruetur, ruaje sa të duash, do të vi ajo që është shkruar për Allahu subhanallahu te do vdesesh. Prandaj dhe kur njeriu e beson vërtet se ka deri atë që këjo që vogjajti dorë Zot Allahu subhanallahu te, te li ç'është në dorë Allahu më dhurur. Lëre ç'është në dorë Allahu subhanallahu te, dorzo ju aty krye atë që ka urdhëruar Allahu ty në momentet e duhur, kur duhet tregosh trim tregu trim. Mos ki frik vdekja sepse po qëse shkrujtu do të vi edhe kravetin tot. Dhe nëse më të vërtetë të shkrujtu vdekja, edhe kjo di që shkrujtu për të gjithë. Për vdekje më mirë është atë të vdesë ti kur qon Allah për teje. Më mirë se e vdekje që që vdes si vdesin mint falet e tyra. Allahun e lut. Kështu që besimtari i vërtet është ai i cili kur bëson ka deri plotësisht nuk ka frik, nuk ka frik për asgjë. Sepse e di që çdo gjë është shkruar për Allahun subhanet. Edhe pse njeriu në natyrën e vet i dhimbse çpërtë. Edhe pse i dhëm trupi, i dhëm në momentin kur shumun që ndjen dhimbje gjensdegës. Por nuk ka frik për vdekjen si vdekja, sepse ai e di që ajo do të vi pa tjetër, në mos sot nëse. Kjo lloj gjë e bën që njeriu të tremb, mos ket frik për asgjë. Dhe vet historia e Islamit ka treguar që besimtarët, do vërtet sahabët dhe tabiinu, të cilët e besonin vërtet ka derën siç ishte. Ky lloj besimi që ishte më i fortë se malet i bëri ata të shlirojnë në botën dhe të shënoin në histori faqe dhe rreshta, të cilat nuk i ka parë historia kurrë, duken sikur janë rralla dhe jo thura të vërteta. Do thon pjesë të trëmërisë të këtyre besimtarëve vërtet në kader. Sirat, kur i ku, ku, ku lezon të kushit duho si ku të janë prallo, jo si ku nësë vërteta E gjithë kjo nga besima dhe kishë në tënkader E që u ndodhi U ndodhi dhënë që atër u erdi, erdi vdeka të herë kur i kishë shkujtur o logjës disis Zuberi Blawami fut Në disa beteja është futur Ndisa herë u thoshte U thoshte shokë vetë kush për jush në je, je besën për të vdekur Dillin sa Dillin sa futej u vut një herë në rradhët e mushrikëve u futu u futu u fut derisa shkojnë në fund fare do këtë djalë mbrapsht në trubin e tij u bën mbi 80 plak thot djali vetë tre plak për tyre ishin thot fuza dorën timë thot bënën të thosh aq më dha nuk vëdish vëdish namaz vajë vrau i personu duke u falur shkruaj të Allah çdo vdesje atë kur atë kur ka shkruar Allah subhanallahu Në gjithë kjo e bën njeriu që tjetë, të jetë trim, të shikoj të shikoj çështën duke e lidhur me kaderin Allahu subhanahu wa taala, me këtë besim të fuqishëm në kader, duke u larguar nga çdo gjë që ka dhënëu Allahu subhanahu wa taala, duke u larguar nga frika, duke u larguar nga kooperacia në virtutet e ulta që i ka dhënëu Allahu subhanahu wa taala dhe bie në kundërshtim me besimin e vërtet kader. të kaderit. Gjithashtu një pikë pikë tjetër e besimit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 që të ketë tjetër një mirësi kur ajo shikon tek atë. Shikon ditë të shoku i shok jot një mirësi, edhe nuk dëshiron ta ketë këtë të mirësi. Vetëm mirësi, pse i ka dhënë Allahu këtë mirësi? Por ai i cili bëson kader, e di shumë mirë që kjo lloj mirësie është vetëm për Allahun subhanallahu ta. Është për Allahun të mëdhëruar. Dhe si e thell, nuk të lejohet ty që ti të kundërshtosh kaderin Allahut dhe të zemrohesh me kaderin Allahut përse Allahu ka dhënë të mirësi këtij. E kish shkruar Allahu që ky person do ngrihet larg nga Allahu dhe shkruajti Allahu që ky person do të fitoj pasuri do të fitoj se ka shkruar Allahu. Atëti pse mund të jetë përcaktimi i Allahut. Kështu që besimi vërtet në kader e nxit njeriu që mos ket haset njeriu, sepse di që çdo gjë ka ardhur me saktimin e Allahut dhe ishte dëshira e tij që ndodhi në këtë formë. Dhe çdo person te cili ngrej Allahu lart pasuri, di, gjëra të tjera në radhë, në çdo gjë që ekziston në botë, dii nëse Allahu subhanahu wa taala këtë person e ka ngritur lart Ose e ka ngritur lart që ta poshtroi një herë për gjithmonë. Ose e ka ngritur lart, në me Prandaj, andëro, e të vërtetë person, sepse i është i lartë tek Allahu Subhanetale. Edhe nëse e ka ngritur Allahu i mëdhuruar lart këtë person që ta poshtroi, ai do dëshirojë të i gjithishëm vëmë ti, normalisht jo. Prandaj mos ëndroro. Edhe mos e kehaset të një personi, do i personi. Edhe nëse ky person është i ngritur dhe ka ngritur Allahu lart sepse ai është i lartë tek Allahu i mëdhuruar, atëherë ti Mose këndushtohë Allah në së më të hala Në sëktimin e ti Dhe mose u re, atë që e do Allah i më dhurur Sepse nëse ti e bërë të dojgjëja A të herti, i ke bërë dëmë vetëm vetës të ndër Për në e thonë disa djetarë Që nuk ka më të drejt Sësa Hasedi Nuk ka thot më të drejt Së Hasedi Filon me të zotin e vetë Edhe e shkatronët Parin person që shkatronë Hasedi Kush, kush është për personit cilë e më barë në zem shkëtrongën e nervave, shkëtrong nga, nga ana psikologjike. Kjo është domosdoshmëre për drejtesis Allahu subhane dhe te e ka vendosur këtë lloj ndënimit tek ai i cili ka haset. Ndërsa ai që bëson ka derë në vërtet, nuk ka gjërat e llafar në zemrën e tij. Gjë tjetër është pikë tjetër, e cila përfiton nga për besimi i ka derë është dhe dia për urçin Allahu subhane dhe teala. Edhe kjo kjo, kjo pikë që po u them tani kjo është një pikë kyçe në dobit e besimit të qedër. Kur njeriu njeh se do pak se ato do vinë inshallah, më nein Allahut, do ta shpjegojmë inshallah. Kursin Allahut, kur ti njeh vursin Allahut, pse ndodh kjo, kjo ndodh kështu, pse kjo ndodh kështu, pse kjo ndodh kështu, sepse kjo është ashtu, atëherë ti të zgjidhen shumë probleme që është në qedërjes. Të zgjidhen shumë probleme në çështjen e besimit tënd në qedër. Ti fillon dorëzosh Allahut. Kur ti njeh të lidhje të qedërit, pse alloja ka për të gjërat këtu? Pse ka për të keqen? Pse ka për të mirë? Po pse kjo është e bardhë? Pse kjo është e zezë? atë ti e njehse këtë gjë dhe beson ashtu siç e ka treguar Allahu subhanahu teala atëherë kjo llojje do të ndihmojë që ti ta bësh këtë siç duhet ta bësh këtë siç duhet të ke përqendrim besimtar i vërtet larg çdo lloj gjeje të ndaluar që ka ndaluar Allahu subhanahu teala për besimtarin larg zemrimit ndaj sa që ka caktuar Allahu larg mosdurimit larg moskanagjes në saktimin e Ti subhanahu teala Siç u thash, domethën do biten shumëta. Në shumë thellësi domethën një një dobi tjetër dhe kjo shë fundë, dhe inshalla, është fundi të mbyllim këtë inshallah. Ësh lëqecia që i dhuron Allahu subhanahu teala në zemrën besimtarit i cili beson ka derë. Por ai thuhet që Hasan al-Basri ka thënë kur e morrë vesh kur morrë vesh të që rreziku tim nuk më merr kusht tjetër, më qetësoi zemra. Edhe nëse rreziku rreziku tim është i shkurt për mua do drejtas vdes, atë do më qetësoi zemra. Dhe i bëntejmija, ka thë një fjarë që ju e keni të gjuar shpeshtu Dhe dhe shë bërë njohër kjo për gjithë Thotë, shpartë më bëjnë muar miqte mi Para i se ime dhe gjenet ime shë në zemën tim A i shë person që ishte i dorëzuar në këderë në loën 100% Sikur se si shë dorëzot personi cilë e shifdegur Të ka i personin cilë e lana A i shë e lani nga dorën, a i nga dorën në ta A i nga dorën tjetër, a i nga dorën A i nga l, l lung kamer, lung kamer kush nëse besimtari arrin të integre në në lidhim me Kaderin e Allahut, ky person ka për të arritur një gradh shumë lartë të lartë te Allahu Subhanetaleh. Nëse Allahu mëdhorët do të mëdhenzoj të arrij të lë grada. Thotë, çfarë më bën mua më ishte mi thotë. Thotë, unë kam xhenetin tim e kam në, në në gjoksin tim. Nëse ata thotë më vrasin, unë jam dëshmor. Nëse ata më largojnë nga vendi im thotë. Atëherë unë thotë, dal dhe Shikoj krejisa të allohë, s'ponetale dhe bete që më ka rëdhur allohë, duke brejtër në tokë për shikur krejisa të ti dhe duke marë mësim për si që, dhe nëse më fuzi në burë këthët, adere dhe tunë, kjo është gjemë e burë për mua, se është veqim për mua, që të vet, vetim i vetëm duke përkjtuur allohë, s'ponetale, pa më nga smurë dhe pa më përzi e krejisa të të të të të të të të të të të të të të të të E gjithë të lojë, gjithë të lojë, në më thënë madhështije, në besimin që ka arritu kënë njëri, e arritin në besimin këtë e rënë, si përta e di që shë dëqës që, që të saktonë Allah për të, është vetëm khajërë për ta. Po e di, e di në realitet, jo e di vetëm e fjallë. E jo e ditur e realitet, kjo është e që e bërë i bërë i bërë të imien, dhe njërës, si punë e ti, që të kë e çfortullë që çfortullë gjën qoftë qoftë jo. Dhe prandaj Allahu subhanahu wa taala ngriti kështu lart të njëjësa edhe mbas 7-800 vjetësh ose dhjetar të tjerë përmendën emrin e tyre sot dhe ne themi Allahu mëshiroft, dhe i marrim ata si ndritës të rrugës vërtet ku parë nesh, sepse ata e kishin kuptuar ka deri në drejtë dhe ishin të knajë motë që kishte dhënë Allahu subhanahu wa taala në mënyrë reale, jo thjesht vetëm fjalës sallallahu anhu mëdhuruar të na vë për atyre. Cilët izbatojnë atë që thonë Së da në madhëruar dhe marë shprejtë në besim Të nadhëroj kërën e sinë e besimit Të nadhëroj kërën e sinë me kadirin e ti Edhe të nadhëroj gradët e larta Në gjendet të gjithve Allah o shprejtë mjëra për gjimin